Nervoso Vai pescar Chegou perto de você a mais nova loja de pesca da cidade, Pesca na Veia. É isso mesmo, Pesca na Veia, visite-nos. Na rua Bom Jesus, número 223, em frente ao supermercado Pop e próximo ao Zona de Paiva, no Bom Jardim. Fone e WhatsApp 98723 1425. 98723 1425. Na loja Pesca na Veia, você encontra todo tipo de material para pesca, como anzóis, varas, molinetes, carretilhas, iscas, acessórios e muito mais. A loja Pesca na Veia tem a menor taxa de entrega da cidade e para facilitar suas compras, aceitamos cartões de crédito e débito. Tá nervoso? Loja Pesca na Veia, a novidade que faltava no seu bairro. Visite-nos. Estamos esperando você na Rua Bom Jesus, número 223, em frente ao supermercado Pop e próximo aos horas de Paiva, no Bom Jardim. Fone e WhatsApp 988 723 1425 98723 1425 Loja Pesca na Veia visite no será um prazer te receber